Thëtë e kam prerë gjishtin dhe më ka dalë gjak, a e kam prish e gjerimin. Jo, dalë e gjakot nuk e prish e gjerimin. Kemi telefonat me njëre e në kuadrojmë. Orna? Assalamu alaikum. Aleikum, assalamu alaikum. Kam dy pjitja, Allah. Porna, Allah. Pjitja parë është, ka zëmë qëka sa të feja, Allah, por e di, disarën karam në diskutu për këtëin, po apet diqysh, Ta kam pas kjo se jo disa pyetje, shto disa kështet për xhatmëramit, uh, aviziton uarezat uh, dhe pyetja e dytë është sa so ditë duhet me, për cilë Amazonin oh. e Lamuna, so jo, për ditën e dytë të bajramit. Është sa ditë hera ku mund të pash, jose shto tashin, çka është tashpëtu saktësisht me ditë sa? So.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 Nuk mund është të varesër me shku, të ka vdek i afërti, prindi, të ka vdek fmiu, gruaja, dikur që ke pasme të jetë, ke kaluar mirë ndë një mikë. Dhe tashtë të gjithë ato kujtime të grumbullohën në momentin kur ti e kujtan atë të vdekur, <coughs> dhe të shënë beshët disponua. Nuk mund është, nuk mund është. Nuk mund është shqetësohesh, mërzitësh, dhe ka muzikjo më mërzitë që me të zgjavë gjatë tërë ditëve të bajramit.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 se nuk kënë obligativi këtë dit, por kush këtëshim me e përsillë Ramazanin dhe me marë këtë shpërblim, atërpa dëshim se duhet të përmbat kësaj këshilët e pejgamerit të, të të të hadith, ku thotë se janë gjeshtë dit që përmestyre ne e përsillë muajnë Ramazan. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Sramë aleikum vërë. Aleikum salam. Sramë aleikum vërë. Një amë një nëmë. Po. Sa me dorë të apitime dhe të E kam një fëni me aftësit kufizume. Po? I kam një zëtë vjetë. Aha. Uh -huh. Dhe qëshë kërë isha shurë që të saj shumë prejkna, shumë lak maj, jo prejkna, stekë të lajë, dhe ratë e Allah, dhe ati kufë shumë falë. Edhe për tja e dytë, a kam lërim në atë dyje, o ne pak masë ja me që të smi. Po. A kam lëtëse. Po, e qëtë? Palli minderi, të pa? dytën e mi. Zëtë mirë.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 Allah në gjellewala e falendronë për këtë sprovë. Hamdunillah, ka mujt me qenë dhe mazi, paremena kjo qik, Allah në rujt, të kshme qenë qështë duhet, regull, ketë regull, por me konë u dhe të këqia. Kshme qenë më të mërë më përprindin, më keqe, për i ka më keqe, vëllaj ka plëtë të prind, ka prind që i kanë të mitë shënduasht, të regull, mirë po i kanë I kanë rrugët këçija, i kanë i i i i i, i, i, i, i një tmerrësisht të pasientshëm ndaj tyne. Vallai ka pranë që kish pasur mamin apo sinin koliz, apo ç'i bënë ky e kçyrë, s'ka mund si ky mi shërmë i bëu, s'do vmiçi i kaqë natë ditë në telasheën për tyne, në gazapën për tyne, probleme mbi tyne kusht më radh. Prandaj bëva kërkojmë saktimin e Allahut azhajal. Të njofto se je kujdes me këtë ditë. Këf mi ka nevojë për mbi kçyrë, për kujdes, dhe kujdes është për hir të Allahut azhajal. Vë jemi shëshme ndaj të fmijë. Je durushme ndaj të fmijë, je kujdesshme. Padoshim se për katë sabër, për katë kujdes do të kesh shumë shumë lehtësi me ditën e gjykimit. Kë nuk në kupton tash se mash me këto obligime të tjera, po namazn duhet ja. po. me kryju agjerimin, punja kryti obligime që kënë Allahu, po. Mir po durimi ti çeki për bashë provave me len Allahu xhalleu ala, të lenëson shumë shumë punën e gjykimit. Madje ti hap se opet ndoja. At mundson gradat larë të Allahu xhalleu ala në qovë se përbalë kësë isprove, si lësh ashtu si kur që duhet. Andaj edhe të poroses që të lutë të shalën gjellewala. Lute, që Allah u të barë e kohë tala me të furnizu me fmitë harit tjerë, nëse këtë e ke, ka tjerë në shalën, nështë e ke edhe fmitë tjerë, që Allah u t'i ka dhonë, lutë Allah në gjellewala që Allah me të rujtë, që Allah në gjellewala me të ndihmu me këtë, Sprov, por edhe asaj vazë me ndimu se asaj nuk e kalet. Par edhe lutja është një mënyrë rëndësishma dhe efikase që me lejnë Allah Gjendelaura në ndihmanit e kalimin e spravëve tonë. Andajnë që se bën sabër, pa dëshimë se do të kesh shproblem të matë e kalotit në që kimit dhe lehëcim të matë ditën e takimit me Zotën e Gjësis. Kemi në telefon të të reinkuadrojmë. Salam, aleikum. Aleikum, salam. Dhe e shtane do një të tjohë që këmë bërë dhe një në një në kajon, ama shumit që apëtën që është gjëna me më qëtë. Öne jënë të e ledhu koronin, ama asë një adhikë ku muqë me vrejtë që është të thamë në të qëmë nështë gjëna me më qënë. Öne kom dëshimë më majtë në këse që të qëmë dë vogël që i tojnë pikinesë po, në bërë, apër i shpun? Po, inshola, tasht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 ajo familje që mbanë qenë në shtëpi, gjithë do ditë humbë shpërblime të shumëta që i kanë fituar me punë të mira, ato shpërlimi ja humbë mba tja qenit në shtëpi. Përëndaj, me majtë qenë në shtëpi, në obar, lejohet vëq me një rast, kur nuk uh, jemi të sigurë në shtëpinë tonë dhe razikohemi nga hajnat, razikohemi,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 70 djetë e ma teper dhe janë të lodhur nuk kanë mundësi ma gjiru përshka këtë pleqëris atër këta lodhët me e pagu Ramazan por veç me një kusht në që është, është i lodhur nga se ka pleqë që i ka 70 djetë me për një kusht i lodhur së të fuqeshëm i përbalon Ramazanin aja ka obligim ma gjiru por një plak i shtyrë në mosh i lodhët nga pleqëria nuk kanë mundësi të i përbalon agjerimit veç anëresht tash didve të vapas dhe verës për gjdo dhe që e ka prish agjerimin, ta shpaguan duke e ushqyër nga një të varfër. Nuk prishpun, me kush që nuk ka mundësi me përbalu agjerimin. Thotë, jetëm në prishtin dhe agjerojmë, në munges të ujit, a në leo që saban me falë kaze. Ka zi dhe për këtë, njëri u mune që tarua një shishe me ujnatën, edhe në mëngjes, kur qohet më rabdes me shishe. Ashtë të mundës më. Nuk, nuk është arsujë mungese e ujët që dvënuhet namazë dhe të shtyët dërisa dhe lëkuha ti. Nga se ka mënyra tjera që mundemi përmes të unë të marim abdes. Andaj e runi shishe, edhe merë abdes me te. E që ofse s'ka ujë askun nuk gjithë, merë te e mumë. Do të tëtë, fërkuash me dhe, mënyrë caktuar, merë abdes, merë te e mumë edhe falish, por ju me lo namazën këze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 Të japim kështë përgjithjet është përgjithshme, nga se duhet të dim sa është pasurija, qëfar kalen baba, pasë të kë e kalen nga të afrme, grun, vla, fmi, e kështë më rratë, që dim pasë të gjitho kujtë sajtë të kënë prej hisëve. Uh, Thotë, uh, a lejot më adaptuën dhe një fmi të braktisu me qëllim edukimin islam? Sigurisht, këllim me i të reguarit një, lejot, nëse një fmi është i braktisu nuk ka kush kujdes për të, më mirë na me marë më te, bët, rrugve, kudesin, e marr më kujdes për të, sajt bëhet i rrugëve të kujdesen pastaj për tën kuptim negativ, grupe të ndeshme kriminale, banda e këtu më rad, e marr me edukojm, e rritum. Kemi shumë për kët, po në fund i treguim se na nuk kemi prendë të tjeral, ai ka prendë të tjer apo i kanë vdek apo kush jan, e dikujon e këtu më rad. Kemi telefonat inkuadrojm Orna? Alo? Orna. Assalamu alaykum. Aleikum salam. Uh, dhe ishte një qytje. Por, no? Unë djetë kom pas depresion tronë, e treta herë që kom pas. Ma, e jam të marrë terapi nuk po mujt me agjeru. Al, alirona për agjerimit e... Po... Dhe me fa në kam vojt depresionit ksit, e, kronik. Po... Po e qartë, e qartë. Qart, qart. Alla unë e lështë që të shëran ty dhe qdo kun që vunë nga këtos mundja që padrëshimi janë trona dhe janë fështira. Porllahillallahu jelle varacha toleshon aty që janë sprerur me këtë sëmundje. Ëh nëse ki mundsi pas Ramazanit, kur nditë është e shkurtë atë dimrit, që në periudhë të shkurtë kohore të pavarrosur nga hapat, dhe të agjerosh, obliguosh të kompenzosh maghrem. Por nëse asesi nuk i mundsit pavarrosur nga hapat, ende kësmundje ki kronike, nuk mundem pavarësim total Por për them, do tëtë, nëse mund është me piha pa të si fyrët niftar, atërë, me në kërëshkuha e, e, e, e, e shkurt agjerimit, atërë obligu është me agjeru. Por në qështë asësi, nga që si terapia është engarkuar, është shpesht, dhe së mundi është kronike, nuk, nuk nëndërprejt, është vazhdushme, atërë lejohet që mështë kompenzot agjerimi, por bëth shpagimi me ushqimtët e varfërve ozëmoshim të, të vazhdosh për butë shpagim. Po thash me këto kushte që i përmenda vetëm. Nëse smuti është e vazhdueshme, terapia është e ngarkuar, saqë so nuk mundesh të pavarsohesh për isaj madje sa për një kohë të zgjerimit, atër kalon tek shpagimi. Përndryshe, obligohesh me i kompenzuar ditët e humbura katërmazon, me i kompenzuo pas Ramazanit. Nëse tash je keq në smut, keni për terapi, por kur bëhen ditë shkur, të shkurtë, por shom kur bëhet aq shumë ndora 4, atër mendon që është më lehtë më ma aqjëru dhe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 A është keqë për shpirët një soj e rëndon atë. Fidimisht, peshe e rënde këti mëkati, në falëni e inkodoni telefonat, në telefonatë mësë na hubë, urna? Salam ala kemë. Aleikum, salam. Në më një të këjtë furcë. Po, urna, ula. Në marë fitë firë, në e është lejume ur, të urë, të ngrinët, dhe masë të fondinit në amazë, ato në një këvësit. Past e zonit çka më bën se nuk dëgjoj mirë. A ka punë durt, a ka llutje, pastë përfundimi i këtij. Ah, past e zonit më më bë lutje më po. Po çetër pyetje. A vares past përfundimit të namazit, a bëm i frukosin ku përfundon namazi. Çka më më mas namazi çka më bën? Me durt, sinti i frukout do, sinti. A pse leju më syni frukout. Ah, mas doas më frukout. Mas doas, po. Dhul. Po po e çart, e çart. E çart dhe më çart.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 me i fërku syt pas namazit njerëzit ku si ti japin selam assalamu alaikum assalamu alaikum allah po allah më thoni se selam e fërkuen syt nuk ka bazë për këtë çështje apo nuk ka bazë për këtë çështje nuk kanë me fërku syt por vazhdonin me uh, dhikrin në namazet subhanallahu te alhamdulillahi akbar i kryen ato punët që duhet kryen pas namazit pa pas nevojë të më selamet me i fërku syt nuk ka nevojë dhe nuk ka transmetuar një veprim i tillë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam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 Për shembull, sa ka që një gjallë, kështu më qenë kënaqur me, me kët veprim. Dhe ka që në pajtim me kët mund të shkon një pjesë e xhenoit. Por çës ka që në kënaqur, për shembull, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se i vdekurit dënohet për shkak të vajtimit të të afërmit të tij për të. Dënohet. Edhe ka thonë çu dënohet një skofaj? Çka kofaj ai që ata po vetojnë për të? Djetarët kanë thënë, ka faj në qovë se nuk i ka kshilu. Dhe anu në përosit familjor të unë. Haram më vajtu. Në qovë në ndodhë dhe çka. Po vdesin më bërë dhe çka, nuk ja jo bëj halan që të vajtoni. Edhe vdes kë njeri, atë në qovë se ata vajtojnë për ta i skogjina, përsepse për i ka përosit dhe s'ka qeni knaqëra me këtë veprim. Po në qovë se njeri është vete bënë këtë punë, vajtan për tjert, E atër edha i ka përësi që në qëfë se vdes dhe familjart e ti vajton për të edha i ka përësi pëse su a ka të rejkë vrejtjen dhe si ka mësu që mësë vajtojnë. Në dhe në qëfë se po thamë ka qenë e knaqën ajo, ka pupë kësi vipra po edhe ka porosit, Allah nërë disa porositin kështut atër mund të këtë gjuna. Por në shpresëm që mëstë të këtë gjuna inshall. në sholë. Në shpresëm që ajo mëstë këtë, këtë, këtë q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 edhe pëse janë të, të shumët, thëtë, a ka mundësi me tërgu se është haram nëse nuk agjerojnë Ramazan, se punojnë kurset vështira dhe më përëndim dit e gjatë, e me majtë pas taj, pasit këthejmë abanë. Ramazani duhet të agjerojt të thotë në kuhën e durë. Nga salau Gjellolla thotë, shëhru Ramazan e ledhi unë zile fihi lë Kur'anë. Muaj Ramazani është taj në të cilën është bërë obligim? Ramazani. Jo jashti. Aja është bërë obligim në muajnë Ramazan. Jo jashti. Njerëzit me nevoja të posaqme që janë të liruan nga gjerimi, janë këto kategoritë të përmendurën në Kur'an, këta liruan dhe këta obliguan me kompenzua po me shpagu pas Ramazanit. Një në që punën punë të ronë, të ashtë kjo qëfar që punë është?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 Punën tënde, ai, të ndë, pas taj aji të shikon se a do për të gjënë përgjëllësim, apo jo? Kemi telefonat e në kvadrujmë. Urna? Këtë të hoqënë e bo. Po, po të në gjënë, urna? Në ka dhe që mi që i që vë burë, në ka dhe që i që më ka dhe që e re. Po të tonë për punë të jasinjale. Po. Ashtë mirë për me të nukë jasinë për disikline, apo unë nuk kam kthuar jashtë pas tasad të Kuranit, Kurani si është shit. Po. Po, inshallah ti apo parajsë tash inshallah, e kuptum. Faleminderit. Kemi përmend disa herë, ëh, në kuadër të këtij emisioni dhe hojëllartë e tjerë në kuadër të emisioneve tjera se Kurani nuk është për të vdekur. Për të vdekurit tanë që kanë shkuar në botën tjetër dhe dëshirojmë që t'u bëjmë mirë ne djec. Tu dërgojmë një hedije. Atë ne për këtë është lutja. Lut Allahun për lolave. Pse më pagu di komë këty asinë? Ai e gnaj stiko meta si vdekuri si tas e ko as as nuk e ka të ndjenë që po këndon për di këna. Është krym një obligim që kam ndaj dikujt. Te kujdesj lut Allahu o zoti mad. Këto as të ka vdek burrë se vajza. O zot Më shërë e burin të, më shërë e vajzën të time. O, oh, zotë, fale o më katë. O, oh, Allah në bashkan gjenet. Të lu të shpirtë. Dhe këtë dua e sinqertë, shkanë të ka Allah Gjallewala dhe u bëndë dobi të vdejë kërve. Dhe dhenja së dhe ka fukareve në emër të tynë dhe kjo bëndë dobi. Për jo Kuranin. Jo Kuranin. Kuranin të lëmë ne të gjallë për vetën tonë. Nëse dhe Allah Gjallewala vetë një asin, një asin thot, këtë kuran ka arë që të atërej gëvëretin dhe vëmen, atyre që janë të gjallë në surë një asinë që këndohet për dekun, Allah u thotë që këtë kuran e kam nërguar për të gjallët. Lajnë e të mbetit për të gjallët, dhe sa të vdekur le të përfitojnë nga lutje tonë, nga sadakat tonë, nga punë të të të mira, që ne mund të adërgujmë atyre. Kemi telefonat e në kuadrojmë. Salam, aleikum. Aleikum, salam. Uh, Hoq uh, janë do ndalume e mullë të gatorët. Po? E ndalume. E tashtë akulloret, kur henëm një internet me pa, asë shkruke që janë pejt dy përbërzve, janë pejt dy rëzbimve dhe të kashve. Tështë aty nuk po shkrum për mbajkja se a mullit në kam pejt mi shqet dere, a mullit në kam pejt dhe jumët. Po, e qartë. E tashtë pojena në të kujte në kujtina sa në gomisht të ushima. E qartë, e qartë, e qartë.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 Inkuadrojmë edhe telefonatë nëse është duke pritë. Alo. Po, ur nëni. Uh, selam aleykum. Uh, aleykum selam. Mogu li da vës pita, hëtme ju se uči za mërce? Aha. Dobro, rëzumë lësme. Uh, Kësa i piti dhe dhe më pritë përgjë përgjërët, ndaj uh, kemi dhe në disë arë përgjigje, se hatmet nuk janë për të vdekur. Dhe më duhe që edhe kësoj pytis tja përkthej, për, për aqësoh kohë mundësit tja përkthej në gjuën bërshnjaka që pyti, në këlliko pëtës më të govorili, i reklis më da hatma një za mërtve. Za mërtve mërgjëmë dobiti, Allahu azogjel, da, i, da im Allah oprosi, i da në sret në stime u gjenë në tu, ali hatma një za, za mërtve. Andaj kimi dhe në disa e përgjig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 endojm një të flet një toplimit një tindëshëzime dhe shpresoj se ko, në të ardhmen e afërt me len Allahu xhelalu ala do të ndoim një kohë një kohë edhe televizionit ton një kohë ku ata mund të dëgjojnë emisionin e gjunjëtuynë të tyre të përfitojnë gjunjëtuynë të tyre dhe gjithashtu të pyesin hocalar çë japin për rritjen e gjunjëtuynë e tyre inshallah. Edher atë lutsim Allahun që na ndihmon dhe vëllezërit dhe motruve ton në fej që i kemi që nuk flasin Gjurë Shqipe u kërkojmë falja që në shtarë dashtë ma herët të bëjmë inkuadrimin e tilë, por rëthan dhe kushet kanë qenë të tila që nuk kemi pasur mundësia. Allah është për inkuadrimin, nuk e di a kemi të rinat që të përprat, po po urdoni? Salam alaikum, salam uh, më në shmë naful uh, në shka për sifatësin nga dhurime, ë e komunikimin si dyshim madh të ha ditë se kam ndërgjitur informacion në rregullon zhvillohet aty a desha ta afrohet sanitoma forjenedit pas sajën po. ndëshkëtim grupi i mby. Po. E tash po të selam alay. Po, po çfarë. Sifasia ndhrime është një problem që nuk mund të trajtohet në kuadër të një përgjigjeje, por duhet me kon tim që është tjeloat dhe trajtoat në kodrët e saj një problem dhe një smundje e madhe si kja. Mirë po, njëri ju duhet të kujdeset që tjetë i sinqert për Allah në azogjen, ti bënë punë për hirtë të ti. Most kërkon shpërblim nga njerëzit për punët e ahiretit, për punët e dhevëshmëris, për punët e mira, që ato punë duhet të bënë për hirtë Allah të azogjen. Nga se nga ka Lejëmru i dërguari sallallahu alaihi wasallam se personi që kryen punë për sy e faqe rrezikon më të madhe të rënohet e tërë veprimtaria e tij. Aje mos pranohet. Nga sallallahu xelalu ala ditën e gjykimit u thotë të tillëve, shkoni dhe kërkoni shpërblimin nga ata që tyri nga për hir një, të tyre keni punuar. Te Allah s'ka shpërblim nga s'ke punuar për llogjet e valla. Andaj ne duhet të munduhet maksimalisht që Mas të jetë në presion të shikimit të njerëzve. Të mundohet të lidhet me Allah në gjellë e wala. Të lakman knacin e ti. Të lakman shpërblimin e ti. Dhe tjetë i kujdesim sa thua val, Allah është i knaqër. Nga se në qëfë se Allah është i knaqër, ka dobi vipra. Ba Allah në qëfë se Allah është i knaqër. Kejtë dbota më uqu me të livdua, me të thonë nirë njohje, ka të ke. Së të kryim pun e pun. S S'vasi nuk është ke vështirë. Jo. Është qartë është. Nuk është më mjegulluar. Por njerzi ganeria mëjegullojnë vetë syrë. Është qartë, njeriu din nga vetëti çka po të me kët punë. Është nuk duhet liur as shejton në bonvezvese, duke qenë sinqert për Allahun të na vënë dyshë, mos e kem për syrë faqe. Tjetën e ki për syrë faqe. Tjetën. Pra do nuk mund dikush më na tregu më mirë never nga jashtë çka kem na për çëllim. Është shejtoni. Ai tenton menas mbraps, deton menas be, po nuk mund se toni me ditë më mirë sana, a ekim në paralajë se kem në paralajë. Ët vjen ta bëjmë bon vezleshë se kiti për Allah. Si jam ngut, tjedin akipër Allah. Tjedin. Ai lakmon shprimin e njerëzve, ai lakmon lavdën e njerëzve, apo shtirësh para njerëzve, tjedin. Nuk e diun as kush në gjëdin. Tjedin, dhe Allahu çop të parselëdin. Prandaj, të ruhemi që të jemi të sinqert. Sa di ti që e përmend la dihti e Abdullah ibn Masudit? anë që njeri ju bën punt mira, dherës o mos të mbetit mes ti dhe mes gjenitë sa një lërë, dhe sa një brëllë, e pas taj jesë bikull kitab, pas taj, jesë bikull kitab, aja që ka qenë e shkruar për te, realizohet, dhe bëhet nga mënur të gjhenime. Qëka nuk kuptak, Allah o gjellohet një kujti di i bën pa drejt, një pëse një kush mundot, e pas taj nuk pagot mundit i jo kështapta, jo,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 Në fund të një, njëtës të njërzë, Allahu gjellë gjellë aluhu, u ashfaqë realisht ku shë janë të njërzë. Për në e këta, nuk ka këtu kurfarë ndryshime për ta. Allahu ashfaqë atë që ata realisht janë ashtu. Ata realisht bëjnë pun të banorët të gjëhnemit. Edhepse neve në duken se bëjnë pun të banorët të gjëhnetit. Njëri duhet të arruan dëvetëminit i me allonë gjellë aluhu ala. Në shumë një në fatë këtësisht, ruhen pëj syve të njerëzve, ruhen pëj vëzhve të njerëzve, ruhen pëj fjallët njerëzve, po nuk ruhen pëj Allah të të gjëllë. Se të vetëmonë, se ka mu parasysh e ashe Allah, ashe Allah, apo fletë, se ka parasysh e njënë Allah, së në të gjëllë Allah, më në gjëllë, filon e fistejko, përse më njënë, sotë të gjëllë, e në të më në të gjëllë, e në të më në të gjëllë, e këta njerës, pëdyshim, Nuk kërkon fat e Allahu Xhelalu ala? Vije ku ku Allahu Xhelalu i dhamaskon këta njerëz. Vije ku ku ku Allahu Xhelalu shpalos realisht brëndinë këtyre njerëzve. E çata fatkeqësisht me të jashtë me tyne i kanë mashtruar njerëzit. E ç'rallisht nuk kanë qenë ashtu sikur s'jan si dukur. Prandaj kjo kjo të bëj me këta ditë. E jo që njeriu për shembull të mundohet bën punë mira, punë mira në fund Allahu Xhelalu ala të rrutollan edhe të të të, të futë te puna e këqira me shkon në xhenëm. Jo vallahi po ku ku tja bon zoti kto kso ta a do të më kbe pos me dit mir për Allah xhelajlhu wel salla Allahu xhelajlhu wel salla duke mos qenë ashtu duhet aj po nauzon po na mshiron po na fal lere më kur të bëhemi si duhet qysh na qysh nuk na ndihmon na në për kraha na runa vallahi po dishim se po andaj qysh ka thon pejgamberi s.a.s. ihfazillaha yahfazuka ihfazillahi fi raha yahfadhuka fi shidda ruja Allahu an Allahu Allah, turun ty kujdesu për publikimin dhe i Zotit, je ja për mundin, që ta arrisht të asin e Allah të aso gjelë, edhe Allah u ka me truj ty, po një nuk ruhet fara, nuk kujdes fara, atërsa Allah së të serunet. Ruja Allah në kërri e shëndësh, kërri e shlir, kërri e më pasurit, trunë Allah në kërri e më vështirësin, smundi, e më varfri, ruja Zotin Gjela Gjela Lu, ruja mitësin me te, ruja raportin me te, e mëse përshme më k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 Ed disa që apo ne puter të persona që nuk kanë agjëruar Ramazanin, alejot me pagusë dorëkol fitre. Alejot nga Tambik. Po alejot me i marrën me dhon. Po, mi mi pagu me dhon. Po po, bon, po, është çort. Ëh uh, ata që nuk kanë agjëruar Ramazanin dhe mos agjërimi i ty nuk ka qenë pa asnjë arsye korf rasues ka pas, veç smoj menë pa bukën. Skarsuje. O tat ska qej smu, ska qej lath, ska qej nuthim, ska qej korxo. Po smu me mm -hmm. për pik qejja ka prish. Këta njerëz nuk kanë çka me dhon vit raptën. Gase vitrat japun, pa njerëzit të që han ajëruar, që sa të katul fitri, to pa pastron ajërim me ty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 gabimin dhe mëkatet që ka bër. An çoftë shpendut tek Allah i vjen keq se skagjëru. Sot vit na arrim inshallah xjeroj. Nëse ky njerë i inshallah sprihpun. Por ai që sco pik interes për agjërim. Edhe në fund ato çka të dyja rradha e shpërla skanoi për dy rradhë, ti skanoi kur kushat. Ka sa te ka buon sa shumë madh ato. 2 euro, 3 euro që ja pat sadaka të fitrit, apo në çës se s'i jap dikush që skagjëru, nuk nuk bëhet këmat i mirë ko bollëgjërues që japin. Ose ata që skanëjëru, poçi janë penduçë skanëjëru. Edhe këta japin. Inshallah që Allah xhella ola kët pendim u apranan e dha gëvit nashëm. Partëres të pa ndërgjeshshëm, njerëz që kanë kurfor, ta tas kojërimi kurfor lëra. E kanë ngjmua xherimin, e kanë ngjmur Amazonin. Publikisht që ndo kan hungër pa pikën e marrës. Tash fund doin me parlament me dy arë, me arë më tre arë. Mendon se s'kan nevojë për me dhon këta.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 edhe ata barën e, e, e, e mëkate që e kanë bëra pëton. E jo ta më neston ka që let me dy arro dhe që përlaon kënë fund, kështë e kanë agjeru ose kështë e ukry puna, sina që agjeru mëse dhe agjeru më edhe me dy arro që përla puna. Jo, vallaj, nuk është është të të letë të ndim pak, edhe ata se është të mera e që ka këna pane për rrugë, tërë për shta e që ka këna pane për rrugë.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 dhe të nej burë, të nej gru, të nëtë mjetë Allah kepë, smojë valon e pa, pa kafe, pa cigare, në sabas, smojën e aptët. Ko është freja, ko është islami, ko është imani, ko është frikan dhe i zonë, ko është turbi përja latë aso gjelë. Që është kaj e Ramazani, alhamdulillah, kërës përra mungën, vëqë matë mirë jene, alhamdulillah. Dhe Allah është marrë që, të që që në venë ku me njerë që pi në hanë midis Ramazani. E pësë, alhamdulillah, alhamdulillah, këta e më pakic, këta e më pakic, kam përstuype në që si vjetë shumica e kosovare kanë agjeru, alhamdulillah, shumica e musliman në Kosovë kanë agjeru, kam përgjype kështut, për ata që kanë agjeru. Pëse së agjeru në vëllamë? Djalish nuk, 20 vjetë, 22 vjetë, asë nuk ka në engarëgjim, asë në kërgjë, së në gjënënë. P Dai, atashu kana jero. Kalmeta dy dë dit. Pëndaut tek Allahu Azh-Zhal. Pëndaut tek Zoti i Gjithësisë. Por asnjë s'ka gjëruar. Pëndao sinqerisht. Jepi Allahut besër që kur's kimi bësh ajë ninë. Edha gjironesën dë dë e masnesat. Qallahu më ta fal gjënojën. Pëndaut tek Zoti i Gjithësisë. Kametë dy ditë. Ani pëndova tek Allahu çu dy gjënoj. Mos tu, is kom gjinuar çesas po që jo jo mos tu kështu. Mos leja që shetoj me gjunjëzuar me me me me, me tup jo, pëndohë të këllohë qëllohë, pëndohë, dire e pëndimit është e hapur, mi për jo edhe vëllohë në të kuptim, se ka gale heqë, asë të pëndohët, asë të ka dertë, asë në gjinanë, asë një vjekeqë, në të vjekeq, fond qenë një dyar dhe përmi e që ti e përni sadakë, asë këtë e të mene që nuk kemi në ujë për sadakate t'i lapëtë. Allah unë auzohë të në faltë, besoj që ka qenë qartë e ku